Og så blev jeg så fjernet. Øh, hvor jeg havde gemt mig. Og på første sal på en af de andre værelser. Havde jeg gemt mig under en seng. Og min prima som ellers var... Synes jeg var flink. Øh, og socialrådgiveren, tror jeg det var. De kom så og, og fandt mig. Og simpelthen... Træk mig benene ud af det her værelse. Derud til trappen. Og jeg græd. Og jeg skreg. Og jeg... Og hysterisk, altså, fordi ja, det var det sidste, jeg havde lyst til. Det var point of no return, hvis jeg først kom ud i, i den bil og blev kørt ud til mig igen. Det er Andreas, der taler på optagelsen her. Han sidder i en bil i Nakskov foran den ungdomspension, hvor han boede som 13-årig. Det er ikke hverken det første eller sidste sted, Andreas boede under sin anbringelse. Men det skal du nok høre meget mere om senere. Først skal du vide, at Andreas har været anbragt det meste af sit ungdomsliv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 Men en lørdag formiddag tager vi alligevel turen til Nakskov for at besøge hans gamle liv. Da vi mødes, dirigerer han mig sikkert gennem Nakskovs gader, indtil vi til sidst ender på en sidegade foran en busterminal. Og ved siden af terminalen ligger en villa med hvide sidebygninger og en lille have. Bygningen vender vi tilbage til, for i første omgang skal du lige høre, hvem Andreas overhovedet er, og hvordan han endte helt herude, hvor busserne vender. Jamen, jeg hedder Andreas, øh, og har jo boet det meste af min barndom sammen med min mor og min lille søster. lidsøster, øh, indtil jeg blev anbragt, og har flyttet meget, tror jeg har flyttet 35 gange i alt, ikke? og jeg er 31 år gammel. Jamen, altså, min mor var jo, øh, hun var misbror, øh, og Røg Has, og... Det var altså det var da forholdsvis kaotisk. Øhm. Men jeg synes jo, jeg havde det godt. Altså hun lavede altid god mad til os, og vi sørgede for at komme i skole. Og... Jeg synes jo egentlig, jeg havde det fint. Altså jeg, der, jeg måtte jo altid få venner på besøg. Jeg var vokset op sammen med min mor, så jeg kunne ikke se at det store problem i det. Det var det, jeg var vant til. Jeg havde det sgu fint. Jeg var god i skolen. Jeg... Øh... Samlet på frimærker og spillede skak og prøvede noget sport i ny øh, Sådan forskellige ungdomsting der. Øh. Men vi har jo flyttet meget allerede der. Så jeg, jeg, jeg har levet lidt sådan en nomadliv. Jeg, jeg var født i Roskilde, og så vi flyttet rundt på Sjælland. Øh, og så lige en tur til Fyn, og så ned på Lolland. Øh. Der flyttede vi ned, der jeg var. Jeg må have været 11 eller 12, år. Ja. der jeg har været 11 år gammel, ja. Og jeg bor så dernede lidt. Andreas' mor er misbruger, og hverdagen er lidt kaotisk. Og de flytter ret meget. Men Andreas har det godt, hvis han selv skal sige det. Andreas har dog en ældre søster, der ikke mener det samme. Og det får store konsekvenser. Det hele starter med, at min mor og min søster bliver uvenner. Og min søster så ikke mener, hun boede, tæt på, øh, hun boede tæt på min mor, og derfor så også tæt på mig og min lidesyster. og Hun synes så ikke, at vores mor tog sig ordentligt af os. Nok mest, fordi hun ikke synes, at, at vores mor har taget sig nok af hende, da hun var ung. Min storsyster, hun er... 10 år ældre end mig, og, øhm, så hun var jo. Hun var voksen og havde en familie og havde en mand, hun boede sammen med, og øhm, havde jo egentlig på papiret meget godt styr på sit liv. Øhm, så hun begyndte at pege fingre og lavede sig en, øhm, en anmeldelse af vores mor til kommunen, en bekymring. Og den fik hun jo mig til at skrive under på. Øhm, og så sendte hun den ind. Og jeg var jo øh, teenager, start-teenager, og var selvfølgelig <laughs> pisirriteret med min mor hele tiden. Øh, så jeg tænkte, at, jamen, altså lad os prøve noget nyt, øh, men jeg vidste jo ikke, jeg havde ingen anelse om, hvad konsekvenserne var. Det, der var snak om dengang, det var jo bare at få noget hjælp til, at jeg kunne få det bedre. Det her med at blive anbragt, øh, det var jo ikke en del af det. Men jeg kommer til et møde på kommunen, og det bliver vedtaget, at vi skal fjernes. Min søster og jeg. Min lillesøster er der ikke. Hun bliver så øh, hentet øh, derhjemme af nogle politibetjente og en socialrådgiver. Jeg bliver fjernet direkte derfra. Øh, min mor kommer hen og siger farvel til mig, og græder og siger til mig, at det ikke er min skyld. Og jeg står jo og undskylder alt, hvad jeg overhovedet kan, fordi jeg føler jo utrolig meget som min skyld. Og de her konsekvenser, de her enorme konsekvenser, jeg lige pludselig skulle forholde mig til. Det kunne ikke, altså det var fuldstændig umuligt. Det, var, det kunne man jo ikke forholde sig til som en 12-årig. Andreas havde slet ikke overvejet, at mødet kunne ende med en anbringelse. Og føler altså, at det hele er hans skyld. Men det hele sker så hurtigt, og lige pludselig får han en ny tilværelse. I den næste del kommer du til at høre Andreas sige BUC et par gange. Og det er altså den institution, han ender på. Det, der hedder Børne- og Ungecentret i Nakskov. Jeg ryger ind i en bil sammen med en SSP-vejleder rådgiver. Noget af den dur. En, der arbejder lidt for kommunen og lidt for skolen. Og, sådan. og han kørte mig så på BUC. Og jeg græder hele vejen derud. Og jeg kan bare huske, at kigge ud i vinduet, og han sidder og og snakker og siger, at det hele skal nok skal blive bedre. Og... ting skal nok blive godt igen, og jeg stolede ikke en skid på ham. Altså, det, eneste, jeg var... det eneste, jeg kunne tænke, det var jo bare, at det var min skyld egentlig. Min storsøster var der jo ikke der. Altså, hun var der jo ikke. Uh... Hun har jo ligesom bare skubbet mig derhen til, og så forladt mig i den situation. Og så kommer jeg ud på BOC Jeg går op af den der øh... lille sti ind til deres sådan, glas ventesale eller sådan, hvor man, øh, hvor man kan gå ud til forskellige afdelinger. Og, og så bliver jeg taget imod af to pædagoger, mener jeg. Var. En eller to pædagoger, øh, som præsenterer sig. Og den ene her, der, der prøver at give mig et kram af øh, for ligesom at give mig en eller anden øh, sandt tryghed eller omsorg. Og jeg var bare så ulykkelig, og jeg vidste jo ikke fra eller til. Jeg havde jo ingen anelse om, hvad det her hvad det ville betyde. Når jeg får at vide, at der går noget tid, før jeg får lov til at se min mor igen. Og hvordan det præcis var, kan jeg ikke helt huske, men det var noget med at til at starte med, som at vi får, jeg tror jeg måtte se hende, to eller fire timer den første måned, fra at have boet sammen med min mor hele min barndom. Øhm, og det var sådan et eller to besøg af to timer, som var overvåget. Overvåget en pædagog, så hun kom på institutionen, og vi var ikke gå en tur eller noget, vi skulle sådan være der og sidde ved et bord. Og de første mange besøg var jo bare fyldt med gråd og så mange følelser. Øhm, men altså ja, min lille søster bliver så også, hun kommer til institutionen lidt senere samme dag, og, men hun bliver så anbragt på en anden afdeling af institutionen, fordi at vi skal lære at være adskilt. Og det det var noget det vildeste, altså vi har altid været der meget for hinanden, også fordi at vi har da haft en, en fagrig barndom. Så vi har jo øh, ja, vi har flyttet meget, vi har altid lært at lege med hinanden og sådan. Og lige pludselig måtte vi ikke se hinanden. Og jeg kan bare huske, at jeg bare jeg kunne høre en grad hver, øh, altså hele tiden. Hun græd så meget, øh, og jeg måtte ikke komme ind til hende. Fik jeg lige lov til at, endelig at komme ind til hende, og krammede jo bare. Hun, hun bebrejder mig det ikke. Hun vidste ikke, at hun så ikke på så om det var min skyld. Øh, hun var bare ulykkelig. Så vanvittig ulykkelig. Og allerede der, der fik man jo lyst til at stikke af for at se hinanden, og for at se vores mor, og, og der blev holdt meget øje med os. Lyttede til vores døre, når vi var gået i seng, kiggede øh, ud. På BOC der havde vi vinduer ud mod sådan en græsplæn, øh, og det havde øh, nattevagten også. De havde sådan en lille kontor med vinduer ud til samme areal, og de to altså, de kiggede sig ud af vinduet nogle gange, og og sådan kigge ned langs bygningen, og kiggede om vores vinduer var lukkede, om der var nogen derude, om der var nogen, der var ved at stikke af, og sådan. Det var, der blev hele tiden holdt øje, det var fuldstændig som, jeg forestillede mig at være i et fængsel, eller sådan. og vores døre blev også låst, hvis vi stak, af, og vores vinduer blev låst, og ja, det var, det var så sindssygt, og så, øhm, så boede vi der i et godt stykke tid, jeg tror, tre kvart år, et år, Selvom der er mange udfordringer ved at bo på BUC for Andreas, så har han i det mindste sin søster. Men en dag sker der en episode, der ender med at tage den tryghed fra ham. Og så var der en, der havde en anden anbragt, der havde slået min søster, øh, Og der var en masse gruppepress, øh, at man skulle være lidt sej, når man var der, fordi øh, der var virkelig nogle... Nogle hårde typer, der også var anbragt. Og man havde ikke lyst til at blive lukket ud af det her fællesskab. For man havde jo ikke andet fællesskab lige pludselig. Det var det eneste, der gad en. Det var den, der var på institutionen. Så, så jeg kom op og slås med ham, der havde slået min søster og, og det var ikke fordi, det var alvorligt, men, øh, men jeg tædede ham. Og det blev, det blev så selvfølgelig opdaget. Og, og jeg kom til en samtale hvor de sagde, at de så ikke kunne være mig boner længere. Og jeg skulle fjernes, fordi jeg var voldelig. Og jeg havde aldrig været voldelig i mit liv. Det havde aldrig været, aldrig været mig. Jeg havde aldrig brugt mig om det. Og nu blev jeg stemplet som voldelig, og der kom konsekvenser for det. Og det var så, at jeg blev fjernet til ungdomspensionen, hvor jeg så boede i... Ja... Et kvart år, tror jeg. Andreas ender altså med at blive flyttet fra buc fordi han er blevet et problembarn. Og det betyder altså, at Andreas bliver rykket videre på en ungdomspension. En ungdomspension, hvor han som 13-årig er klar, den yngste beboer, og hvor han skal til at lære at være voksen. Og det er den ungdomspension, vi står ude foran lige nu. Og derfor spørger jeg også Andreas, hvordan det er at være her igen. Jeg tænker, det er mærkeligt, at jeg kan huske så meget herfra. Altså, fordi... Eller det er sådan nogle glimte, ikke? Øhm, Jeg kan huske nogle af pædagogerne sådan meget tydeligt, og så andre jeg slet ikke kan få frem. Øhm, jeg kan huske, hvordan der var også en masse drama her, fordi her, der havde de unge, det var også rigtig skidt. Så, så man prøvede at være der for hinanden, og, og selvom det var, var folk, der var ved at være voksne, så var der meget, meget grået og meget, meget vredet også. Øhm, og det var her, jeg skulle lære at vaske mit eget tøj, og at prøve at være lidt mere voksen. Og det, der var meget mere ansvar her. Der var mange flere pligter. Og det var egentlig meget fedt, fordi jeg så, så havde jeg noget at tage mig til. Men det var super ensomt. Jeg havde mit lille værelse, og jeg fik jo ikke besøg af de andre beboere. Jeg fik jo heller ikke så meget besøg af familie. Selvom Andreas siger, at han ikke husker ret meget fra sin tid på pensionen, så er der alligevel et minde, der kommer frem. Han fik nemlig en helt særlig velkomst, da han flyttede hertil. En af de eneste sådan rigtig tydelige episoder, jeg kan huske, det var jo øh, den første dag, jeg var her. Jeg kommer ind på en værelse og bliver kaldt ud til sådan frokost middag. og kommer ud til det her langbord. Der var jo den her spisesal, lige ved siden af mit værelse. Øh, og der sidder alle dem der boede der, ved der langbord, sammen med to eller tre pædagoger. De sidder sådan lidt blandet, og jeg sidder nærmest for enden af bordet. Ja, der skal jeg sidde. Og så siger jeg så, at jeg er blevet fjernet herover til, fordi jeg ikke opførger mig ordentligt. Og hvis jeg ikke kunne det herover, så ville jeg få tæsk. Så jeg blev simpelthen truet til, at opføre mig ordentligt herover på min første dag her. Og der tænkte jeg bare, fuck, man. Altså, så jeg bliver sgu bare inde på en værelse og spise den på en værelse meget. Og sådan. Øhm, ja, det var sindssygt. Det bliver altså hurtigt klart for Andreas, at ungdomspensionen ikke er et sted, han skal lave ballade. Og han går i skole på det her tidspunkt og føler sig generelt bare anderledes end alle de andre. Og jeg gik så i 7. klasse tror jeg det var øh, ude på Vesten Skovs øh, Ja, det er jo ude. Og, og det var så. Så blev jeg kørt derud i stedet for at skulle tage en skolebus lige pludselig. Så fra det jeg blev anbragt, så blev jeg kørt derud i den der bus der og blev hentet af den der bus, og alle så jo den der lille 10-personers bus der, som bare var. altså. bussen for de besværlige børn, ikke? Altså, man følte sig så stemplet. Øhm, og så kom jeg her tilbage, og så var der gerne lige, øh, hvis jeg var sulten og sådan noget, altså der, så fik man jo noget mad og sådan men ellers så, så kunne man bare gå ind på sit værelse. Så altså, en gang imellem fik man besøg af en ven, øh, men det var meget, meget sjældent, fordi øh, man var jo også lidt, lidt pinlig over at være Og, og der blev jo snakket om, at altså, man boede på en institution. Man var, man var et andet menneske, ikke? En, der bare boede hjemme hos sine forældre. For uden at føle sig anderledes i forhold til sine klassekammerater, er Andreas også anderledes fra de andre beboere. Og derfor husker han også, at han mest af alt holdt sig for sig selv, mens han boede her. Altså, de spillede nogle andre spil end mig. De var en anden alder end mig. Øh, så jeg holdt mig rigtig meget for mig selv. Øh, jeg... Ja, hvad lavede jeg? Jeg fordybede mig sådan lidt ind i mig selv og skrev lidt digte og samlet på magic cards og sådan, sådan nogle, ja, sådan lidt nørdede ting, hvor jeg bare lige fordyber mig ind i mig selv, fordi øh, der var ikke noget sådan fællesskab. Jeg taler som sagt med Andreas uden for, hvad der i hvert fald engang var ungdomspensionen. Vi begge to lidt i tvivl om, hvad det bliver brugt til i dag, og har heller ikke rigtig mulighed for at kigge indenfor. Men Andreas kan godt huske dele af, hvordan der så ud, da han boede der. Det ligger jo på den her lille sidegade til en af hovedvejene i Nakskov, øh, men ude i industrikvarteret. Det ligner meget sig selv, synes jeg. Men ja, det ser jo sådan hjemligt ud. Lidt for stort måske, eller i min verden, til at bare være en lille familie der bor der. Og øh, det var stort, når man først kommer indenfor. Der var jo både en sådan, hyggestue nedenunder, et kontor og køkkenet, og så var der spiserummet. Og mit værelse og et enkelt værelse mere, tror jeg. Og så var der ja, 5-6 værelseunge på, så vidt jeg husker. Og et par toiletter rundt omkring. Ikke? Og ja, mit vindue lige der, hvor øh, det var ikke så stort. Og det var sådan for enden af en lille gang, hvor øh, middagsstuen så var ved siden af. Og det var så også fordi, øh, så er de nemmere ved ligesom at holde øje med, om jeg stak af. Øh, så jeg fik det værelse der. Og de overvejede også at rykke mig op på første sal, fordi så, skulle jeg, så kunne jeg ikke stikke af, men øh, der var jo masser af dem, der kravlede ud af vinduet og sådan noget, så det er jo heller ikke rigtigt. Så jeg blev boende der. Stak af. Selvom jeg selv har haft tanken et par gange, når jeg har været vred på mine forældre, så er jeg alligevel aldrig stukket af hjemmefra. Men for Andreas var det en naturlig del af livet. Når han stak af fra ungdomspensionen, var det for at få en fornemmelse af frihed. Nogle gange så stak jeg af at mødtes med dem over for BOCA, af, og hvor vi så gemte os i buske og alt muligt, fordi de kom jo lidt efter os i den her minibus. Øhm, og så, øhm, så tog vi bare ud, det var bare for at komme lidt væk, bare for, altså, for at få noget frihed. Der var så meget kontrol her, der var så meget, alting var schema, altså lagt i skema, og alting havde en tid. Det var fast, hvornår vi spiste. Det var meget sådan kontrolleret, og de skulle vide, hvor man tog hen. Og så man havde bare brug for at komme væk. Ikke? Det var egentlig lige meget, hvor man tog hen. Det var bare vigtigt at komme væk. Øh, og så nogle gange stak jeg af ud til min mor, og det kunne være ved at springe ud af vinduet. Eller, eller simpelthen bare æres så ud af døren og skride. Ikke? Og det om natten, og det der med, at man skulle ligge og høre på, om folk var gået i seng, og om pædagogen stod og lyttede ind til døren. Og... og Super mærkeligt at forholde sig til. Men man blev vant til det, og det blev sådan lidt en, en, et spil for egentlig også. Altså, man, kunne man slippe væk, og hvor godt kunne man gøre det? Og ja. Det var meget spørgst. Som Andreas nævner, tog han også nogle gange hjem til sin mor igen, når han stak af fra pensionen. Og han havde altid en drøm om, at han ville ende med at bo der permanent igen. Og det viser sig også i indretningen på værelset på ungdomspensionen. Øhm, og jeg fik jo aldrig rigtig alle mine personlige Ting herud Altså kun øhm, Kunne en lille smule af det Fordi resten var jo hos mor Fordi jeg altid var sikker på at jeg skulle hjem til min morbo Så jeg beholdte jo mit værelse der øh, Og det var jo altid Altså Når man var hjemme Når man var hjemme på besøg eller var stukket af jamen, Så skulle man finde ud af hvad for noget man vil have med hjem og, og med ud på institutionen Og det var fandme underligt Øhm, ja. Nej, fordi ja, det, det kunne man jo ikke, så havde man ligesom givet op på håbet. Ikke? Så man var nødt til at, at, at blive i tronen og nødt til at, at beholde sit værelse derhjemme og sådan. Ja, det var meget vigtigt. Til sidst spørger jeg Andreas, hvorfor han ikke rykkede sine ting. Og som han siger, så blev det et symbol på håbet om at kunne vende tilbage. Men ideen om at komme hjem ender med at blive skubbet endnu længere væk. For pludselig er der snak om, at Andreas skal rykkes til en plejefamilie. Og det vidste han godt, hvad det betød. Så begyndte de at snakke om plejefamilie, imens jeg boede her. Øh, og det var rigtig underligt. Fordi øh, at der blev snakket om, at hvis man først var kommet i en plejefamilie, så var chancen for, at man kom hjem igen, den var ikke så stor. Og det havde jeg ikke lyst til. Øh, men jeg blev hentet af socialrådgiveren, min socialrådgiver på et tidspunkt. Og vi kørte ud til plejefamilien for at sige hej til dem. Og det var så opstillet, altså, og alle var i pænt tøj, og, sådan, og, og det var kommer ud til det her palæ nærmest, altså, en, en gård, øh, herregård, minder det om, og, og de står og, nej, og du, André, altså, smiler og vinker, og det hele var så så falsk pænt, øh, jeg kunne bare ikke lide Altså, jeg kunne se mig ikke lignen. De var alt andet, end hvad jeg kom fra, hvad jeg nogensinde har oplevet, og det var sådan... Ja. Det var så... Falsk, det hele, selvfølgelig. Øhm, men jeg opførte mig selvfølgelig ordentligt. Og, og de besluttede sig så for, at de gerne ville have mig. Øhm, så de valgte mig. <laughs> og det synes jeg også er super underligt, det der med, at du... Sådan Vælger et barn på den måde. Øhm. Og der havde jeg ikke noget at skulle have sagt. Fordi jeg ville egentlig ligge derud. Men øh, det blev bestemt alligevel. Og jeg ved ikke. Øh, jeg husker som om, at jeg prøvede at kæmpe lidt imod. Og prøvede at, at sige til dem, at jeg at så ville jeg hellere blive brugt på institution. Men øh, men det fik jeg simpelthen ikke igennem. Der trumfede de. Og Og så blev jeg så fjernet.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 og hysterisk, altså fordi ja, det var det sidste jeg havde lyst til. Det var point of no return, hvis jeg først kom ud i i den bil og blev kørt ud til igen. Ja. Det var vel omkring. Nu er vi lige ude for en øh, ungdomspensionen. Og det var, ja, det var her bilen holdt, som jeg blev øh, sat ind i. Og det var så ikke. Øh, det var ikke den der bus. Øh, det, var, øh, det var min var en privatbil, tror jeg, eller også så var jeg socialrådgiverens bil, arbejdsbil, som jeg så hvor jeg kom ind på bagsædet der og så tog min primære pædagog og det var så min primære kontaktpædagog tog med, så vidt jeg husker, for ligesom at, at berolige mig lidt men altså, jeg var jo jeg var også så bange for at det jeg skulle betyde, at jeg ikke kunne komme hjem til min mor igen så jeg var jo, altså, jeg var jo så ked af det Øhm, men altså sad i bilen, og jeg havde heller ikke lyst til at springe ud anden, så blev i bilen, øhm... og så kørte vi ellers ud af. Og det var, det var bare, det var det sidste, jeg ville jo. Og så var det jo, det var ude på landet, og... og længere væk fra min mor af, end Naksgaard var. Ikke meget, men, men, men, alt. Alt, der var længere væk, var jo, var jo noget, der var var hårdt for mig, eller noget, jeg ikke, noget, jeg ikke havde lyst til. Herefterlader vi Andreas for nu. Ved den skæbnesvanger episode, hvor pædagogerne trækker ham ud under sengen og sætter ham ind i en bil, der skal køre ham ud til sin nye plejefamilie. Et point of no return, som Andreas beskriver det. Og Andreas og jeg tager samme tur den her lørdag, da vi mødes i Naksgaard. Men det hører du selvfølgelig meget mere om i næste afsnit, hvor Andreas fortæller om tiden hos plejefamilien og om, hvordan han alligevel til sidst ender hjemme hos sin mor igen. I dag er Børne- og Ungecentret i Naksgaven nedlagt, og det, der engang var en døgninstitution for anbragte børn, findes ikke længere. Lotte Kristensen, som er nuværende sektorschef for Børn, Unge og Familie i Lolland Kommune, udtaler således. Vi er kede af de beskrivelser, som der bliver givet om det, der engang hed børne- og ungecenteret i Lolland Kommune. At de negative oplevelser stadig sidder på vedkommende sjæl den dag i dag, gør mig ondt. Jeg ville have håbet, at barnet havde taget fat i sin sagsbehandler og fortalt om episoden dengang, så der kunne være blevet gjort noget det i tide. Vi har efterfølgende været i kontakt med Andreas storesøster, men hun har ikke lyst til at give en kommentar. Til gengæld bakker hun op om, at det er Andreas, der får lov til at fortælle sin side af historien. Du har lyttet til et afsnit af De Anbragte. Afsnittet var tilrettelagt og redigeret af mig, Alberte Bennelsen. Lyddesignet er lavet af Alex Cortez, og det er der har produceret afsnittet.